Jamen, jeg kan altså bedst lide duften af harpiks. for det har jeg duftet før. Forstår du det? Der skulle gå noget tid, inden Anders Egger, han øh, havde lyst til at udkomme igen. Eller i hvert fald inden, at vi havde lyst til at sende en igen. Men det gør vi så nu. Og øh, det her afsnit det er så altså præsenteret i samarbejde med bookbeat.dk. Jeg har lyst til at læse lidt højt for jer øh, fra en bog inde på bookbeat.dk. Og det er en bog, der hedder Håndboldens Legender, som man altså både kan lytte og læse derinde. Den er skrevet af Thomas Ladegård, som jo har en masse med håndbold at gøre og har skrevet flere bøger om håndbold. Og der er et kapitel i den, der hedder Niklas Landin, Roligheden selv. Der er altså ikke et kapitel om man er Sikker i, i den her bog her, men jeg synes alligevel, I skal have lov at høre et uddrag fra den, som altså så handler om Niklas. Det kommer her. Niklas Landin kandiderer meget kraftigt til titlen som den mest rolige målmand i håndboldhistorien. Hvor franske Thierry Omerier ofte skriger sin adrenalin ud, så er Landine som regel rolig i målet, nærmest grænsende til det apatiske. Landien er en urokkelig klippe bag sit hold, og når han redder en bold, ligner det den mest enkle ting i verden. I den tyske bundesliga er han blevet berygtet for at gribe adskillige skytter ud, og det ser mest vildt ud, når han griber et skud fra stregen. I sin tid som ungdomsspiller gik der historie om den store målmand, som rask væk greb et straffekast. Han var tidligt frygtet og beundret. Utallige er de redninger, hvor han nærmest helt dogen bare stikker en arm eller et ben ud og redder bolden. Det ligner den nemmeste ting i verden. Og den her rolige stil gør også, at når han ikke redder bolden, så ser det ofte ud som om han slet ikke prøvede. Niklas Landin er samtidig en af de største stilister på målmandsposten. Alle hans udfald og figurer er en teknisk nydelse at betragte. Når man ser Landin stå på mål, er det nogle gange som at slå op i en træningsmanual. Når Landin er ovenpå at er hans stil souveræn, så står han på det rigtige sted, på den rigtige måde og med en næsten overlegen udstråling. Det dummeste man kan gøre, det er at skyde ham i ansigtet. Så flammer temperamentet op, og derefter plejer Landin at rulle gardinet ned i målet så bliver der ikke score mere på ham. I EM-finalen mod Serbien i biograd i 2012 stod han i en brandkamp og var kraftig medvirkende til, at det blev en målfattig affære. Med blot 13 minutter igen blev han skudt i ansigtet om at have hjælp for bænken. Han stod resten af kampen med vat i næsen og sørgede for at lukke kampen til Danmarks fordel. Den finale var et godt eksempel på en af Landins helt store kvaliteter. Man siger ofte, at store spillere spiller stort, når det virkelig gælder. Niklas spiller stort, når der er allermest brug for ham. Og så fortsætter det her kapitel altså om øh, noget mere historik omkring Niklas. Øh, vi håber, at øh, han kan klare det her i OL-semifinalen, og også i en eventuel finale. Vi krydser fingre. Den her bog, den kan altså både lyttes og læses inde på bookbeat.dk. Hvis man går ind og skriver HARPIC som kode, så får man altså hele 6 ugers gratis lyt. Benyt jer af det. Nyd det her i den sidste del af sommerferien, eller hvis du er begyndt på arbejde, så sæt øh, en bookbeat-bog på, på, øh, på vej til arbejde. Og øh, nu må I ellers øh, nyde Anders Ligert. Det bliver sjovt. Jamen, øh, lad, os, øh, lad os komme ud på øh, den der venstre fløj, der Og, og ja. høre, hvem du har på dit hold derude. Ja, men der til legenderne hører jo øh, nummer 4 i øh, Svand, Eckert, Mogensen og Ren, Som jo var også fire, der øh, løb rundt der i Gok, og var de unge på det tidspunkt. Øh, og i øvrigt ham, som øh, slog mig af, på øh, yndlingelandsholdet Og sørgede for at jeg ikke fik så mange kampe der øh, Og så øh, Og så selvfølgelig Lars Christiansen Som jeg jo så kom til Flensborg og skulle spille sammen med dernede øh, Man må sige Han øh, bliver vel også lidt selvskreven På den plads øh, Med det antal kampe, mål Ting han nåede at lave sig øh, Og var jo i lang tid bare 10 år bagud Han var 10 år ældre Kom til Flensborg 10 år før øh, Havde sagt at den, det passede fint Da han stoppede så havde jeg 10 år tilbage <laughs> Den holdt ikke helt, så lang tid glade jeg ikke men, øh, men altså, jeg fulgte jo lidt efter ham Så, øh, så det er jo to af, af de folk, jeg har spillet med som, ja, som jo bare har gjort så bemærket Jeg havde nogle øh, virkelig fede år sammen med Gren Og øh, nu er det ikke så tit, vi ses Men øh, det er jeg ret sikker på, at vi øh, hen over de mange, næste mange år også kommer til Og øh, må ikke, der i ny næ, bliver en lille reunion Hvor vi kan ses og hygge os lidt Brind de unge, ikke i var gammel for mig. Vi var de unge, men det, det siger, det var, det var jo, øh, altså, da jeg kom ned, hvor jeg har faktisk en artikel i min skrabbog, hvor min mor har lavet sådan nogle fine skrabbøger til mig. Det, jeg, er så, jeg er meget glad for dem. Øh, men hvor der er, er en øh, artikel, hvor, jeg kan ikke huske, om det er Bent eller Karsten, men fortæller noget om, hvorfor det fungerede så godt for det her gokhold, og at det var sammensætningen af ung og gammel, hvor det jo så var os, der var unge på 21, og de gamle, der var gammel på alt mellem, øh, Ja, det har så været 28, og Peter Henriksen, der var gammel på 31. <laughs> Æ, så øh, <laughs> ja, der er lige sket lidt maleren der. Jeg ved ikke, hvordan jeg sned mig forbi det. <laughs> Nej, man tænker det ikke selv, når man rammer de 30. Nej, overhovedet ikke. Nej, jeg synes også, det er mærkeligt til at stoppe og sådan noget, men øh, sådan er det. Ja, og hvad, hvad skal til at stoppe? Hvad, hvad skal du så hvad skal du lave? Ja, det skal jeg have fundet ud af. Øh, men der er jo heldigvis fem uger nu, til jeg skal stoppe, så er øh, ja. så, så der... Du har der, 100% fokus på håndbolden stadig. Ja, ja. ja. Øh, jamen altså, jeg har jo altid ved siden af lavet noget. Øh, jeg har aldrig sådan rigtig kunne forlige med bare at sidde, øh, kun at lave håndbold, og også den der med en bus, øh, er uddannet bygningsingeniør, hvilket øh, jeg afsluttede, mens jeg var i Flensborg, og mens man havde de der anul-tegninger, Æh, hvilket de andre kiggede lidt skævt til, når jeg sad med sådan en A0-tegning, som jo så er noget, der ligner en meter bred ind i bussen for at skulle finde ud af, hvad... Jeg øh, øh, kan stadig huske, at jeg skrev afgangsprojekt på vej til Polen øh, på en 10-timers bustur Men øh, er uddannet bygningsingeniør. Æh, ikke, at jeg tror, jeg som sådan kommer til at bruge det til noget, men, øh, men er stolt af uddannelsen og, brugt, øh, og har brugt mange af tingene. Altså, det er jo sådan lidt en all-round-uddannelse også til... Øh, tidsstyring, økonomi, firmaopstart og så videre har, øh, Og har min eget firma sammen med min storebror Hvor vi har lidt af vært har investeret i et par ting Blandt andet med Pelle Larsen og hans bror i Norge, Hvor vi har lidt trapparer af forskellige ting det Så, jeg så har sig. jeg været med Ja, det, det er godt ja, det er godt Ja, vi tager, ja, det tager vi gerne, gerne. Med. Øh, det, det er fint <laughs> Ja, men et af de steder, hvor de ligger i Valby Og hvor der kommer jeg altså ikke forbi hver dag Så en af dem, hvor jeg blandt andet håber, jeg skal forbi en gang imellem Fordi det bare er bare et sjovt sted De laver nogle fede ting Og der er ja, god stemning øh, Så det kunne være sjovt at være en del af det Øh, har været inde over et øh, forsikringsagentur undervejs øh, Har lidt forskellige øh, investeringer og andre ting Havde også en håndbold hjemmeside, Den er så blevet givet videre ja, den kører heller ikke helt men, på samme øh, øh, niveau Ej, efter den blev givet videre Men jeg, jeg er faktisk lidt i tvivl om, om den det, bliver Det, det, det, det er Så den lader ikke, vi være med at lave at jeg, jeg støtter den ikke rigtig mere <laughs> Nej, jeg tror også jeg... Nej, jeg støtter <laughs> den heller ikke selv mere så, så altså, der er ingen, ingen reklame at hente der. Den, den er vi gået død. Det var rigtig sjovt og var faktisk mit første firma, hvor, øh, hvor jeg jo så prøvede kræfter med de ting, der er der, og også fik lov til at lave nogle af de fejl, man jo gør øh, første gang, man laver et firma. Så, så jeg håber, jeg skal i gang med noget af det, men har egentlig ikke nogen sådan, øh, plan andet end at... Øh, jeg vil gerne have lov til at se, hvad der sker. Øh, ikke mm. sådan have noget voldsomt fast. Bare... Se, hvor, men, hvor jeg driver af, Og så har jeg et, et par forskellige rejsemål, jeg gerne lige vil have Men oprugt. et familieforetagende Eller er det heller ikke fast? Ja. Altså med din storbror? Øh, jo, altså, jo, jo, altså, jeg kommer til at bruge en god del af min tid i vores hvor Og det er kun et spørgsmål om, at øh, lige nu sidder han mere eller mindre selv, hvor vi snakker sammen i telefonen, men han styrer alle tingene, øh, om øh, vi kan skalere, og det kan blive mere, og det kan blive mindre. Vi har blandt andet... Øh, sålt billetter til flensburg Hannevitts kampe hvilket var helt suverænt i slutningen af faktisk. Øh, ja, det var Lars Christiansen og Christian Henriksen der havde det, og da de så ligesom gik all ind på det der noget. så øh, så blev billetfirmaet, hvor Christian Henriksen især solgte nogle billetter og lavede lidt events og forskellige ting og så jeg gik videre, hvor om øh, min storebror vil have det, og hvor han var der typisk alligevel, og det var min mor og far også. Så øh, de solgte en masse billetter, og så efter kampen, så blev de lige samlet over i hjørnet og så kom jeg over og sagde noget en gang imellem. Og det var faktisk, altså det var ret cool. Øh, og nu har vi lavet det de sidste par års, hvor ja, det igen har været min storebror, og min mor og min far, der har siddet og solgt billetterne og lavet arrangementerne, og så er jeg taget det ned, ned en gang imellem, noget jeg kunne. Og så har vi brugt la vanden en lille smule til at komme på tribunen. Så, øh, så nu er vi spændt på, om, øh, hvor mange år vi har svand derude, <laughs> sådan, så vi kan blive ved med at lave et par arrangementer og komme ned. Men faktisk var det en af dem, hvor... Jeg havde håbet, at jeg skulle lave nogle arrangementer nu her. Som jeg siger, en, en fire stykker i løbet af året, hvor jeg kan tage 100 mand med ned, fortælle nogle små anekdoter, lidt forskellige inside-historier, se en kamp, øh, det er bare noget specielt at komme til Tyskland. Øh, der er fed stemning. Nu øh, er det hele jo lidt dødt nu uden øh, tilskuere, hvilket I også godt kan regne ud har ramt mit billetfirma en ja. lille smule. <laughs> Vi er vel nærmest gået fra 100 til 0. Præcis, så stadigvæk en, en, en fod lidt ind i håndbold, øh, håndboldverdenen, og nu, nu siger du selv det her med at det at inviterer nogle mennesker dernede, fortælle en anekdote, øh, et par under historie undervejs, øh, kunne ku du måske sådan, du, du, vi skal have gang i billetsalget, ikke? Ja, det skal vi, øh, vi skal have gang i billetsalget. Så det kan være, at du, du kan lufte lidt af, af hvad, hvad er det, man kan få på den? Hvad er det for en lille historie, man for eksempel kan få lov at <laughs> så høre Så de ikke det, behøver at tage turen? <laughs> jamen nu skal jeg jo ikke fortælle historien, at, ja, så der da... du skal, du skal jo bare, har... bare lige tease. Ja, jamen, jeg vil sige, at der er mange historier, og, øh, og jeg synes også tit, at jeg har lidt at bidrage med, holder også øh, nogle foredrag. Og øh, håndboldskoler og den slags, hvilket jeg i øvrigt også gerne vil lave noget mere af, når jeg stopper, synes jo sådan noget håndboldskoler, nogle af de der slags, hvor man kommer rundt og oplever igen de der unge mennesker, som bare drømmer om at skulle opleve nogle af de her ting, og hvor han må sige, det kan jeg virkelig godt forstå. Det er bare nogle sjove ting, det er sjovt at være i sport, øh, håndbold er bare fedt. Så, øh, så jeg synes, det er fedt, når man kommer rundt til de der forskellige ting og, og giver lidt videre og... Og der er det her jo så en af de der ting, hvor man netop kan fortælle nogle sjove ting. Og øh, jamen, typisk fortæller jeg lidt om, da jeg kom til gok. Hvordan var det, da jeg kom til Flensborg? Hvad er det for nogle ting, man oplever? Hvordan er det? Folk har et billede af, hvordan for eksempel Flensborg er. Og, øh, og jeg kan da huske, da jeg kom derned, hvor vi kom fra gok, hvor vi havde trænet meget. Vi har løbet meget. Der var øh, styrketræning. Der var alle de der ting der. Så kom til Flensborg og tænkte, nu, nu bliver det endnu mere. Og nu bliver man fuldtids, og det, det bliver hele tiden. Og så finder man ud af, at man træner måske halvdelen af, hvad man gjorde i GOG. Fordi <laughs> okay. der er for det første kampe hele tiden, og så er du nødt til at restituere og så er der sådan en del mere sådan taktisk træning og nogle af de der ting. Så vi lavede jo meget mindre, end jeg var vant til. Øh, det var nok en lille smule overraskende for mig, og, og er det også for mange, øh, der hører om det. Ja, jamen det, det kan jeg da egentlig godt forstå. Skal vi, øh, skal vi lige have rundet, rundet øh, legendeholdet af her? Vi mangler sådan set øh, en øh, træner. Og en målmand måske. Og en målmand. Ja, jeg, undskyld, at, der, på... jeg skulle lige til at sige, det kom, det kom lige hurtigt fra Landin, at der mangler det <laughs> vist en målmand. Nej, nej, nej, nej, <laughs> No, men jeg har mine to GOG-målmænd på, selvom vi jo ikke nåede at spille sammen i gok. Øh, øh, jeg spillede jo sammen med Peter Henriksen i GOG, som... Øh, jeg bare var med til at lære mig op til det, det, jeg så skulle til at være. Altså, jeg synes jo, det var fantastisk med blandt andet ham og Claus Brun og et par af de der, som jo gav os vores håndboldopdragelse, da vi kom derned, og lærte os, hvordan man trænede, og hvordan man stillede grav, og hvad der skulle ydes for, at man kunne være med på det her niveau. Og i øvrigt, som hver gang gad at stå efter træning og skyde sammen med mig, så, øh, så det er virkelig en af dem, jeg har sat stor pris på at spille sammen med, og en af dem, der var med til at skyde min øh, karriere i gang. Og, øh, og så bliver det jo altid sådan at sidde og rose folk, der er med her på lytter. Men, øh, men så har jeg selvfølgelig Landin, der er tilsvarende Mikkel Hansen på Venstrebak, jo bare har lavet historien selv. Øh, verdens bedste målmand. Nu også kort til verdens bedste spiller. Mm. Jeg ved ikke, om det er efter vores vedmål, om du kunne kaste en øl ned i vandet, <laughs> hvor du viste dine kompetencer som vensterbak. Det var efter en slutrunde i Katar. Æh, Nå, den, har det, også, I. den har Nå. også været i, men jeg undlod og Nå. sagde, at jeg var en del af det. Men det kommer så nu. Hvem var det, men, gårde, øh... ja. Ja, der var Var det synegårde, der det var det Ja, hvor der blev kastet lidt øl ud fra terrassen i Katar. Jeg, jeg, jeg husker nemlig ikke, at du... du det, Nej, han var du sagde der ikke noget om mig. Mølgaard var også med <laughs> til at, at, at kaste ud. Nej. Og med, Landin var med, hvor jeg sagde, at du rammer ikke vandet. Og det kan jeg så jo sige, at han gjorde. Jeg kunne ikke selv kaste ned til vandet. Så, så det, det, var, det var lidt ærgerligt. <laughs> ja. Så, men... Nej, øh, Niklas, som bare var fed at spille med, og som var den der øh, sublime sidste skanse Og have... Og, og jeg kan da huske, at jeg sagde på, på et tidspunkt med ham og Mikkel, hvor det er jo perfekt bare at stå ved siden af, så skal jeg bare vente på medaljerne, de kommer. <laughs> og, og det gjorde de også. Uh, igen vil jeg sige lidt, som jeg sagde med Lauke i Flensborg. Jeg fik jo alle sølvmedaljerne, og så kom der rigtig mange guldmedaljer til, lige da jeg var stoppet. Jeg håber virkelig ikke, det er min skyld, at, nej, det, tænkte, at de det tænkte jeg bestemt ikke, det var. Men uh, nej, så uh, Peter H. og Landin, de to store profiler, jeg har spillet med uh, i målet. Nå, jeg må også Peter. tilslutte mig uh, Peter H. Uh, selvom vi måske ikke helt har den samme Moldmands uh, stil eller teknik, uh, så var det der da en, som jeg har heddet utrolig meget af. Uh, selvom vi måske ikke var de bedste venner i dag, eller samme aldersgruppe, uh, så var det der en, jeg kiggede utrolig meget på. Og jeg synes, jeg har taget rigtig meget af uh, med hensyn til at få fat i bolden hurtigt og få sat noget i gang uh, uh, fremad banen. der har han nok været den helt store. Ja, uh, yeah. inspiration for for mit vedkommende Og ej, Anders, så du nogensinde spillet computer med Peter Henriksen? Nej, Anders har taget væk Ja, Nå, det, det har jeg. Har jeg. Nå, ja, har ja, vi, ja, ja. vi spillede tennis. Og og, og, og altså, det er jo nu er vi jo ude i mens controlleren den har A og B. Yes. Æh, den havde jo ikke alle de der knapper ovenpå, hvilket nu har jeg spillet sammen med Svand et par gange i bussen og sådan noget Hvor øh, der havde jeg heldigvis en Victor Chilaghi, som var lige så ringe som mig Så øh, når vi så skulle prøve at være med en enkelt gang i Call of Duty Og Svand han bare stillede sig om bagved med en kniv og stakkers Og vi kunne overhovedet ikke finde ud af at skyde ham Æh, Så øh, nej, men, øh, men det her spillet med Peter, vi har spillet øh, det gode gamle tennisspil hvor, øh, hvor man skulle trykke på en rung. knap så løber han hen og, og skyder til bolden. Ja, man skulle styre frem og tilbage på baglinjen og så Arh, det trykke man og ramt, Ja, så ramte han den selv. Okay. Øh, men, men, men nej, computer har det har aldrig været min helt store ellers. Nej, min tidligere afsnit har vi i hvert fald taget, fortalt om, at vi tog Henriksen med på netcafé i Svendborg. Okay, hvor han heller ikke var fremragende. <laughs> Det, det, det kan jeg han faktisk ikke øk. huske han, han nåede at tage hjem øh, Fordi han blev søsyg Eller køresy Det hele det <laughs> no. bare kørt rundt for. Ja okay. Ja, der har tennisspillet godt lige kunne fungere Bare lige løbe fra side ja, til side Ja, tennisspillet var godt Der spillede vi en gang imellem <laughs> Nå, øh, så, så, så er det trænerens tur Jamen, jeg, jeg, jeg, har, jeg har haft nogle dygtige træner undervejs Ja øh, yeah. Og der, der er jo nogen, der skal... Fordi jeg havde faktisk godt overvejet på et tidspunkt, når jeg skal til at sige tak til nogle trænere, der har hjulpet mig. Så er det jo helt fra, at jeg var helt lille, hvor mm. øh, jeg havde Anders Fredskov i, øh, i seks år i Brabrand. Øh, jeg har haft i øh, øvrigt både min mor og min far undervejs opad. Øh, kom til Bole. Jeg havde øh, Jacob Andresen, der nu står for i, øh, et eller andet for øh, Silkeborg Wohl's øh, damer. Men, øh, men man kan sige, at de... Ja, nu har jeg tre, der har øh, skilt sig ud. Jeg havde jo i Flensborg Som var en fantastisk træner Og han var en fantastisk medspiller inden og, og virkelig igen Lidt som den der Jesper Jensen figur Det der med mm. Det der Humboldt hoved, der sad Samtidig med en lederskikkelse Og synes det var nogle fantastiske år Jeg havde sammen med ham i Flensborg Så havde jeg Vilbæk på landsholdet Som jeg var vildt glad for at have Ja, jeg har egentlig en kæmpe tak til ham. Det var, det var bare en fed tid med ham på landsholdet. Øh, han havde en anden tilgang til det end, end Ranias, hvordan man kørte tingene. Øh, jeg kunne egentlig godt lide begge dele. Jeg synes, det var så fedt, når vi var afsted den der løslukkende stemning, der var omkring det samtidig med den profe professionalisme, der blev gået til det med. Der var egentlig altid ro på. Det var stille og roligt, det var sjovt, det var et eller andet. Men der blev ydet, der blev leveret, der blev trænet. Øh, og så havde han en, en masse sådan, øh, små punkter omkring noget Og, øh, og jeg kan så huske øh, helt fra start af faktisk En gang hvor øh, han laver sjov med Lars Rasmussen var der mig Hvor han laver lidt sjov med at øh, En dag jeg brænder Siger han at, øh, at ej, man så skulle jeg alligevel have taget Lars Rasmussen med Hvilket bare var sagt i sjov og, og der blev sagt mange sådan nogle ting Og jeg, jeg var der ikke helt Og hvor jeg så en gang mander mig op til så lige at sige prøv, Jeg synes ikke det er sjovt Øh, og så gjorde han det aldrig igen øh, han, han, Jeg synes virkelig Han var god på sådan nogle mandskabspleje ting Og, og få folk til at levere Når vi var samlet med det der hold øh, Så ham var jeg glad for Og så havde jeg jo øh, Bent Nygaard Jo et der Da jeg kom til godt Karsinalbriksen Jeg havde på ungdomslandshold Men Bent Nygaard Som bare på en eller anden måde Står for mig Fordi vi jo har fuldt nu Hele karrieren Han sidder som øh, Kommentator Og er stadig en del af det Men øh, Som gav mig de første hug i karrieren Og nogle af de måske Allermest lærerige jeg, jeg overhovedet har fået på min vej Da jeg kom til GOG og ikke spillede ret meget Og øh, men der, der er et par øh, Virkelig jeg troede, fantastiske Jeg tror, sgu du spillet hele tiden da du kom til GOG Nej Det var bare en, en ikke. leg øh, ja, nej, jeg, nej, nej nej. nej. Da jeg kom til GOG der startede jeg faktisk med at komme derned Og vi spiller lidt og øh, vi deler lidt I forberedelsen øh, Med? er Ræn Ja med Jakob Okay Ja, jeg tror faktisk, han var bagspiller var på, i starten. På Nej, han, var, han blev først bagspiller bagefter. Uh, so. Så han, han, start, han startede som venstrefløj sammen med mig, hvor, uh, hvor han spillede klart mest. Og uh, faktisk hele det første halve år spillede jeg ikke ret meget. Og så endte det med til en uh, pokalfinale mellem jul og nytår, hvor jeg så har feber og møder op til kamp og er nødt til at sige, at jeg, jeg er syge syg. Altså, men, men, og så kommer gren og er syg. Og... Æh, ender med at være med Hva, I, I men I stiller begge to op, eller hvad? stiller op med feber <laughs> <Beg> æh, <to. laughs> Ja, det er æh, og hvor øh, Jeg havde så heldigvis ikke 40 i feber Men hvor, øh, Hvor jeg så stiller op Og så siger Gren jo så, at, at Altså, feberen havde det helvedes, at han kunne ikke spille Og så skulle jeg ikke have sagt noget Så så lå jeg ved at sige noget Og jeg har faktisk siddet og kigget på videoen På hvor jeg står Med hænderne på knæene Og står og hviler mig i <laughs> forsvaret Men, øh, Men hvor det blev faktisk det helt store gennembrud øh, Husker det som 8 på 9, der er nok brug for et lille tjek, et tjek der, om det også er rigtigt, men, øh, men det var øh, den første del i hvert fald af gennembrud, for så spillede jeg hele anden halvdel og, og spillede så fra dag af. Men, øh, men husker et par episoder, og nu skal jeg selvfølgelig ikke give for meget væk når vi så snakker foredrag og ture til Flensborg. <laughs> men, øh, men en er hel er del dig. Det måske ikke det samme øh, publikum. Der er på den her podcast, og dem, der skal til Flensborg-kampe. Nej, det kan selvfølgelig godt være. Men en legendariske historie, i hvert fald fra Ben Nygård, hvor, øh, hvor han siger, siger til mig, efter en øh, kolding-kamp, så går han igennem ude på banen, hvor så øh, det der var okay, dig der, du spillede fint, øh, det var okay. Og så der hopper han over mig, og siger ikke noget. Og det var egentlig lidt sjovt bare, og det der med at sige, hvordan han synes syntes, hver spiller havde gjort det. Men og så siger han så til slut, og vi mødes bagefter. Så har han en hel træning, og så efter træning, så tager han mig med ind på kontoret, og jeg går der ind og er jo, altså, det er den store derind. Der, altså er, er, er, Det var vildt Kom, Kommer ind på kontoret Og sidder og bare nervøs Og så siger han Det der Du lever der Og det var bare ikke Og så sviner han mig til Og fint nok Og så siger jeg Altså Ja Det, det var ikke godt Men Men altså Så, så slemt synes jeg måske heller ikke det var Så kan vi ikke snakke sammen Så kan vi ikke snakke sammen Og så går han ud af døren Og så sidder jeg på hans kontor Og tænker Hvad, hvad sker der Og så sidder jeg der Og jeg tør ikke gå og så sidder jeg der og venter 10 minutter, og han kommer ikke tilbage. Og så gik jeg hjem. Og så næste dag kommer jeg til træning, og så hørte jeg aldrig om det igen. fuldstændig suverænt. så kan vi ikke snakke sammen. Og så gik han. Det er, altså, er fuldstændig legendarisk lavet. Øh, og han, han, han havde sådan en, ja, et par af de der, og var blandt andet også ham, der skubbede mig ud over kanten. Da, da det hele gik af helvede til, og jeg, jeg synes det var forfærdeligt, og jeg ville egentlig bare gerne hjem Og hvor han sagde, det kan du godt få lov til. Vi vil også gerne hjælpe dig, og vi vil gerne alt muligt men, øh, men så længe du er så dårlig Så kan jeg simpelthen ikke sætte dig på banen og, og der sidder jeg Med tårnen løbende ned af kinderne i forvejen Det, øh, det er sådan bare det der Hvor, så, så fik man lige lært På den hårde måde og, Jamen det satte skub i min øh, Udvikling og karriere for, øh, for det var faktisk der, jeg så tog et år Fra skolen, øh, hyrede en atletiktræner jeg Ved ikke igen, om jeg blev lige så hurtig som Svan Men øh, blev i hvert fald hurtigere End jeg var i forvejen koncentreret mig om nogle andre ting øh, fik snakket med nogle forskellige folk og sådan noget men samtidig med at så, ja, kunne træne alle formiddagene og, øh, og være klar igen om eftermiddagen fik trænet atletik fik trænet nogle forskellige ting og sager øh, og det satte skub i at det, at det hele det så blev til noget i stedet for at, øh, at jeg tog hjem og ikke gad mere ja det var nok en god beslutning ja det er en fin tilfreds med i dag <laughs> <laughs> og det er jo sådan øh, ja hvad kan man sige lidt, øh, lidt omvendt psykologi på en eller anden måde Jamen, der var ikke så meget. Jeg kan også huske, at øh, det er en af de første kampe, jeg overhovedet spiller, hvor, øh, hvor vi er dernede, hvor, hvor vi så skal spille, og hvor han så siger, vi ser ikke video i dag. De er simpelthen så dårlige, dem kan vi ikke tabe til. Og det er vel at mærke, at det er en ligakamp. <laughs> kamp Så det gjorde, det, det gjorde vi heller ikke. Jamen, og det var. Men det var jo tilgangen, og det, det, det var sgu specielt. Øh, men jeg kunne godt lide det. Der var ikke så meget pis. <laughs> Nej, det er fedt. Hvad hedder det? Så kom vi faktisk igennem holdet, øh, tror jeg, ægget, mere eller mindre. Jeg ved godt, der er sikkert... Nej, jeg har en masse... min forsvarsspiller. Åh oh ja, ja, dem skal vi Åh oh ja, det med. er rigtigt, ja. Lad os komme, ja. øh, komme dem på banen øh, Fordi øh, der kunne jeg jo få snedt Jacob Heinle ind sammen med Tobias Karlsson, øh, hvor Heinle nok gik mere som stregspiller, men bare to af de der folk, som har stået dernede i defensiven og et eller andet ting, og, og vil i hvert fald sige Tobias Karlsson. Øh, det var jo en lang overgang, synes jeg, verdens bedste forsvarsspiller og stod og holdt det hele sammen. I øvrigt på et svensk hold øh, sammen med Jernemyr, der også gjorde det godt. Men, øh, men Carlsen, som jeg spillede sammen med i, i 10 år i Flensborg og havde det fantastisk sammen med. Vi, øh, ja, det, det, det var en, en igen leder, anført type. En af dem der, der bandte det sammen. Sørgede for, at det var sjovt uden for banen. Sørgede for, at der blev gået den inde på banen. Og, og var bare en fed spiller at spille sammen med. Helt sikkert. Så han nåede også mere beholdt. Så havde vi en ekstra. Perfekt. Man, han har også spillet i jo. Det fik han også viden gang imellem, men <laughs> øh, Men det var så kort, at det ikke talte. I modsætning til Mathias Anders. Der, der er gået tilbage til en fuser. <laughs> ja. Ja, han spiller stadigvæk. Ja, spiller stadig. Du kan stadig nå det, ikke? Ja, ja det spiller rigtigt. Så ved, du, så ved du, hvad du skulle lave her om fem ugers tid. Jamen jeg vil ikke sige Jeg regner også med at holde mig i form Jeg har, jeg har allerede bebuddet Jeg havde jo et år nu her Hvor jeg spillede hele grundspillet Uden at spille slutspil Se, Det synes jeg virkelig var Var den forkerte vejning Så så kan der da også komme en sæson nu her Hvor jeg har hørt op. Øh, er stoppet Ikke spiller grundspil Så kan jeg da lige tage slutspil Hvis det er det Ja yeah. ja yeah, yeah. Kan man godt Snilt, snilt, snilt Hvad hedder det, Niklas? Du har jo også et eller andet med Ægert, øh, og nu, nu sagde du selv, at han kom ned, da, da I var på, øh, på, hvad hedder det, lejr, eller u 16, øh, ja, træning, hvad hedder det, træningslejr? Sommerlejr. Som, Sommerlejr, ja. Som målmand, så står du nogle gange derinde i en øh, mand-mod-mand-situation, og der er straffe. Det må du heller selv fortælle lidt om, Niklas. Øh, jamen det kan jeg da sagtens. Jeg har jo ikke så meget at tabe, øh, vil jeg mene, øh, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvad straffeskytten tænker, når han går ind mod straffepletten. Øh, også fordi, at nu er vi så heldige at have måske en af de bedste og mest irriterende straffeskytter der er nogensinde at stå overfor. Øh, så jeg kunne utroligt godt tænke mig tak. at høre øh, tænk, øh, på at vide, hva, hva, altså, hvad går igennem dit hoved? Er det hele bare en leg og... Du ser lige, hvad mål man gør og så skyder du et eller andet, som du lige falder dig ind. Eller har du faktisk besluttet dig, inden du går ind mod en keeper? Men du skulle huske, at jeg er jo ikke stoppet endnu, så jeg kan jo ikke give alle <laughs> nej, tips og tricks du ud kom, på den måde. Du, ja, okay. Uh, <laughs> vi kan selvfølgelig ja, vente godt, med at udgive ja. afsnittet. <laughs> ja, til, til på den anden side. Jamen, jeg tør, tør godt give, og vil også gerne give lidt til... Altså, øh... Nå, men du, du, du har jo leget igennem hele din karriere, så du kan vel godt give, øh, hvad, hvad dine tanker egentlig er. Øh, så er der bare ekstra leg på til næste straffe, som han tænker, han har hørt, og han ikke har hørt. Ja, man kan sige, jeg, der er jo en lille smule forskel på, om du skyder, når det er spændende, når det er øh, ikke spændende, en du har stået over for, en du ikke har stået over for, nogle af de der ting der. Øh, og derfor gør jeg mig selvfølgelig også nogle tanker om, hvordan og hvem jeg skal skyde på. Og der er stor forskel på, hvem jeg skyder på. Hvor øh, men Søren Rasmussen Som jeg tit har stået sammen med Og som jeg jo ved Ser ekstremt meget video øh, Går helt sikkert på Der vil jeg ikke afvise Jeg godt lige kunne øh, Kigge på en video Og tænke Han må næste gang Gå derhen <laughs> Du, du ser på jeg, det video Som du tænker han ser Jamen jeg har i hvert fald Sådan en fornemmelse Som jeg siger tit så. Øh, nu, jeg ser også noget video øh, Og ser også tit videoer Min egen straffe Og sådan nogle ting øh, og hvor... Der, der er i hvert fald nogen, hvor man har sådan en fornemmelse af... Så er der nogen, der er små og hopper. Hvor man kan sige... Der vil jeg sjældent have bestemt mig. Der vil det være et spørgsmål om brugen af finder... For at få dem til at hoppe... skråstrej få dem ud af balance. Øh, men, men for mig drejer det så meget om... At, at få enten folk til at gøre det, jeg gerne vil. Øh, altså ved at sige... Okay, prøv at her. Jeg skal, jeg skal have ham til at gå herhen. Og så skal bolden lande et andet sted selvfølgelig. Men og så altid tage det rigtige skud altså den der med når jeg så nogle gange har loppet ved uafgjort hvor når jeg står der hvis jeg føler det, det er det rigtige skud så kan jeg godt nå især tidligere hvor det man skal alligevel have gjort det nogle gange og det skal være gået godt nogle gange inden man har lov til at gøre det og til at brænde men fornemmelsen af hvis jeg tror loppet er det rigtige så kan jeg godt nå at få tanken der er jo god tid til hvis det går galt Mm -hmm. og vores, det, den skal, det, det er bare ikke Den rigtige tanke på det det er, det, er, for... det er nemlig den situation Som måske står klart for mig Det er jo Danmark-Norge øh, ja. Straffekast efter tid Vi har ikke været foran i hele kampen Der går lang tid Og jeg tror så gerne ja. også At ja. ja. uh, han henne og snakke til dig Og også nogle ting Hvor jeg bare tænker hvad, Der er loppet bare det bedste øh, Jamen, jamen altså, Så har jeg ikke bestemt mig når jeg går derhen men altså, man kan okay. siger, og så er der jo et par små, små ting af noget, jeg kigger på, når jeg så bruger min finder til de der ting. Altså, øh, øh, som jeg siger, på en, øh, på en jeg ved, hvordan den står, der har jeg, så lad os kalde det 70-30, eller måske endda 80-20, har jeg nærmest en fornemmelse af, at den her bold ender i det hjørne allerede, når jeg går derhen. Og så bruger jeg finderne til at være sikker på, at han også gør, som jeg regner med, at han gør. Mm. Fordi hvis jeg laver en finte, og han går modsat af, hvad jeg havde forventet på en finte... Ja, så øh, bruger jeg enten en finde mere Eller den der med lige at trække lidt på kroppen For at få flyttet lidt ekstra For så at skyde et andet sted Men gør han det, jeg havde forventet Ja, så ved jeg Og det er det, siger I 80% af tilfældene på nogle målmænd Ja, der ved jeg faktisk, hvor den ender inden øh, Og så er der også masser, hvor jeg siger Har en fornemmelse af øh, De kommer til at bevæge sig med Og så er det spørgsmålet om, hvordan det lige ser ud på tidspunktet Men du bliver ikke i tvivl, hvis han laver en finte Som du ikke havde regnet med, han ville gøre Øh, jo, det kan man godt sige Det er der, hvor jeg rigtig tit Og faktisk en af de ting, jeg har lagt mest på Hvis man kan kalde det det senere Den der øh, halve finte øh, som, som egentlig kun er med skulderen øh, Hvor man lige rykker hurtigt for at se, hvor han vil hen på den næste. For jeg kan ikke begynde at lave en trussel, og så går han forkert af, hvad jeg har med. Så laver jeg en trussel mere, og så laver Jeg kan ikke stå der i 100 år, så jeg har kun min tre sekunder. Ja, så jeg, jeg bruger rigtig... Plus minus. Øh... Ja, det kan da godt være, <laughs> at, at jeg er gået lige over en enkelt gang. Men, øh, men der bruger jeg tit min, min den der, sådan hurtige, det der hurtige ryg. Øh, men lad os så sige, at siger... han, han, han rører sig slet ikke på sin, din ryg med skulderen. Eller vip med... Ja. Han, han står fuldstændig stille. Ja. Øh, Hvad så? Ja, så skudder ja, så det siger. Øh, nej, så nej, nej, det gør jeg faktisk. <laughs> nej, så har jeg, så har jeg en fornemmelse af præcis hvor han så vil gå hen på noget video. Ah okay. Altså. Man sidder der så noterer. Øh, øh, nej. Øh, nu har jeg skudt øh, syv ud af de sidste øh, ti skud op i højre. Øh, nej. Og, og tre skud ned i venstre Så chance for at han går op i venstre Er forholdsvis lille. Eller sidder du bare og kigger på din skud Og ikke som sådan noterer hvor du har placeret øh. dem jeg noterer, jeg noterer ikke Jeg har mere sådan en fornemmelse af hvordan, øh, hvordan har det været De sidste par gange jeg har spillet mod ham her Hvordan har min skud været I løbet af det sidste stykke tid Den der med Jeg har godt nok skudt mange gange i hoften for eksempel jeg skal lige have tjekket i hvert fald, om han er på vej ned, inden jeg smider den ned igen. Og man kan sige, rent faktisk var det noget af det, der var virkelig... Øh, jeg ved ikke, om det havde skørt, dem, da jeg kom til Danmark fra Tyskland, hvor, øh, hvor i Tyskland havde jeg virkelig fornemmelsen af, at folk, de... Øh, jeg ved ikke, om det havde forsøgt at tage den. Altså forsøgt at se... Ja, men jeg kan godt huske, at vi har haft samtalen, faktisk, øh, da vi begge to var hernede. Ja, de, de forsøgte at se, hvor den kom hen. Og så da jeg kom til Danmark, så var der rigtig mange, der bare gik efter hjørnerne op. Fordi de ville bare ikke have lagt den der op til hjørnerne. Så jeg skød jo uhørt meget i hoften, da jeg kom til Danmark. Altså det var sådan helt mærkeligt for mig. Og den fornemmelse af, at nu må de gå derned. Nu må de... Og, så og så gjorde jeg det igen, det gjorde de ikke. Så jeg skød virkelig meget i hoften, især da jeg lige kom til Danmark. Jeg ja, kan godt huske, at vi har haft samtalen. At, at du kunne ikke forstå, hvorfor at, at, at folk de blev ved med at blive stundende oppe. Ja, nej, bare æh... stille sig som sådan en, en Jesus-figur med, <laughs> med hænderne oppe af. Ja, jeg har, selv, jeg har selv været der. <laughs> ja, men og, jeg har jo også gået i den nogle gange, øh, altså fornemmelsen af, men der har vi igen en af de der ting. Man kan tit på finderne se, hvis folk har ligesom bestemt sig for, nu tager de der hjørner op, så på en af finderne, så bliver de stive. Man kan se det sådan lige, lige stivner i dem, fordi de skal have... Altså en blød arm, du har ikke til så meget Så skal lige have stillet sig stift ind i målet Og det kan man tit se ja. Og det ser virkelig træls ud, når det går galt Sådan en, der bare står helt stille Og du kaster den bare hen på en arm Det, det er virkelig irriterende <laughs> hvad, Og hvad med Niklas Hvad er det, du synes, set fra målmandens øh, position hvad, hvad er det, der er så svært ved at stå over for på et straffe? Øh, der er for mange muligheder mm. Han kan for mange ting Jeg kan ikke som sådan Tit kan man ligesom se på en skytte Eller forberede sig inden en kamp På en skytte øh, 70% af gangene skyder han der Og de sidste 30 mm. kommer højst sandsynligt der To muligheder Hvis vi kan lukke en af dem Så er der gode chancer for at, at tage den øh, mm. Med Eggert var der simpelthen for mange Og så, så tror jeg egentlig at Eggert var for god til at kigge på målmanden I forhold til så mange andre Som nogle gange tog chancen Ja øh, og bare håbet på det bedste Og så tror jeg måske også ikke at øh, tænkt øh, Lige lidt for meget nogle gange øh, På hvordan, hvad jeg tænkte uh, det, det kunne også irritere mig lidt Og måske tænkte jeg lidt for langt også Nogle gange I stedet for bare at holde sig til Det man måske startede med at tænke hmm. Altså det bliver det der spil Hvad hvis nu og så gør han og så yeah, gør jeg ja. og så gør han Hans favoritskud, men så tænker jeg jo, at han må tænke, at han ikke skal skyde op i favoritten. Så jeg mm. ændrer mig, og skulle jeg have gjort det, eller skulle jeg ikke. Mm. Er, der, er der så nogle måder, der er værre at blive passeret på end andre? Og så kan vi vende den om og spørge dig bagefter, ikke? om der er nogen måder, der, der er sjovere at score på en andre. Jeg tænker, som, som tilskuer, så kan man jo godt nogle gange få fornemmelsen af, øh, lad os sige, der bliver scoret på dig på landsholdet, Niklas. Og det er øh, sådan en anden, øh, der lige ligger ned over foden med, med lidt skru i, eller sådan et eller andet. Ikke, mm -hmm. øh, ikke særlig hårdt skud, men, men hvor du bare stadig kan se den. Øh, modsat en, der bliver tyret lige ned om din hofte, for eksempel. Altså, kan du, kan du forstå, sådan, at ja, den ene ja. er sådan lidt delikat og sådan lidt, øh, lidt fræk, og den anden er, er egentlig bare et hårdt skud. Der kan man godt sidde som tilskuer i hvert fald og være sådan, der blev, puh, der blev målmanden lige ydmyget en lille smule. Mm, øh, gør de ondt på forskellige måder? Jeg tror, det gør mere ondt på fans eller tilskuere okay. at, at, at se en, et, en trickbold gå ind End det gør mm. for mig som målmand okay. Jeg vil sige, dem der irriterer mig allermest Det er hvis det er, at jeg har forberedt et skud Går hen, og Aha. han ligevel scorer på det skud <laughs> Ja, okay, ja. Uh, I modsætning til at spille mod Berlin og, og Hans Han uh, laver sit dødssyge Op, uh, op i, uh, i min højre uh, Side af målet uh, Hvor at jeg får flere beskeder fra fans uh, mm. Hvor de kommer med god råd til At kunne undgå det udmy mål uh, mm. Mm. Uh, men, det, men, det er faktisk, men det er faktisk ikke Det, det, det tager man ikke så ilde op Det øh, er et mål et mål Jeg har også sagt til Hans mange gange Du kan få lov til at score lige så mange lop øh, du vil Jeg kommer hmm. ikke til at gå tilbage på den øh, nej. Hvis jeg bare kan få lov til at lukke det andet Og det, det her så er det dobbelt spil kommer ind Og Om jeg går tilbage <laughs> næste gang Det ved jeg ikke <laughs> men, Nå, hvad så med det? men der var jo ja. nogen der lige fik skrevet til mig Her efter sidste gang vi mødte Berlin Øh, og det blev jeg også lige nødt til at skrive til Hans øh, Bare lige for at gøre opmærksom på det At øh, der var en der havde set At hver gang Hans han skulle ind og tage et straffe Og han havde tænkt sig at lave loppet Så gør han lige armen I, i, i sit nakkehår øh, Så ved man så laver han loppet Hvor jeg bare sådan Hans kører altid hånden igennem nakken der han skal skyde Men det passede så bare med At det var de gange At der blev filmet på ham øh, At han så også lavede Nå. loppet og ja, det er meget sjovt, at folk de lige øh, laver os nogle insight-tips. Hmm. Øh, så det omvendte spørgsmål til dig, Ægert. Øh, har du... Øh, Niklas, han indledte det her med at sige, om det er en leg for dig, eller hvordan. Øh, har, har du nogle måder, som du så bedre kan lide at score på? Man, score, man skyder selvfølgelig ikke for at ydmyge overhovedet. Øh, men, men sådan en sådan en med skrue i lige over foden, eller et eller andet. Øhm, hvornår gør man brug af dem? Jamen, der er ingen tvivl om, at jeg synes jo, det er sjovere at score på nogle af dem, hvor du virkelig har øvet dig. Altså, mm. øh, brugt tid på at forfine et eller andet ting. Nu snakker vi om den der fra Kerman tidligere. Øh, ja. Skrubold op over hovedet. Hvor der, der er bare så få muligheder for det. Fordi den, du mm. er kun på en... Når du kommer overfra og sådan lige bliver kantet, og, og, og så skal den ligge dig Den ene gang du lige får muligheden Den sæson Det ja. synes jeg er sjovt At man har gået og brugt tid på noget Når den så en gang imellem Rent faktisk kommer i spil øh, Og jeg synes også Der er øh, nogle måder Der er sjovere at score på en andre Der er nogle skud jeg bedre kan lide end andre Og sådan nogle ting Men det hænger egentlig lidt sammen Med den jeg sagde før Med at, øh, at det vigtige for mig Er altid at vælge det rigtige skud mm. sådan, Så igen Jeg ikke tager loppet Fordi det kunne nu også være sjovt Den gik ind Eller ikke skyder i hoften fordi ja, det er også lidt kedeligt. Hvor jeg, siger, jeg skal hmm. tage det skud, der virker på det tidspunkt, jeg skal bruge det. Og det er altid det vigtigste, men jeg synes stadig, at der er nogen, der er sjovere end andre. <laughs> <laughs> så altså, behøver vi ikke at sige så meget mere <laughs> som sådan. Jamen, jeg kunne egentlig meget godt tænke mig at høre, om du egentlig har fortrudt noget i din karriere. Og noget, du måske gerne ville have lavet om. Jamen, øh, der har i hvert fald været nogle ting undervejs, hvor man kan sige, øh, det, blev, det blev ikke, som jeg havde regnet med lige der. Og hvor jeg også godt kan sidde og tænke, hvordan var det gået, hvis jeg havde gjort det andet? Øh, man kan sige, helt, hvis vi starter helt tilbage fra, så var jeg jo bare i Brabrand, og hvor det var sådan, det var. Og, øh, og så endte det faktisk med, at jeg til øh, øh, skifte til vol og så kommer tilbage til Brabrand og der jeg kommer tilbage til Brabrand og starter op som yndlinge, der, øh, hvor jeg så ender med at komme til Våle alligevel, men hvor, øh, hvor jeg bliver spurgt til, om ikke jeg vil blive i Brabrand, hvor jeg så siger, ja, jeg havde jo godt en regn med, at jeg skulle til Vole igen og spille med det hold, vi lige havde vundet DM med øh, to år tidligere, så jeg skulle derud igen, hvor de siger, ah, de ville meget gerne beholde mig, og øh, vi kunne også se, om vi kunne lave noget kontrakt på det, og øh, et par af mine gamle venner øh, var også klar på at spille igen, og de, det, nu skulle vi i divisionen, og vi skulle spille, og og ender med at sige ja til det. Og kan bare... Altså, mod mavefornemmelsen. Og øh, ender med at stå der og spille for et hold, hvor så den, vi var tre, der ligesom var dem, der styrede hold hvis man kan kalde det, det Og den ene spillede også fodbold, og ender med at melde afbud til kval som der var gang for at komme i divisionen, fordi han skulle til fodbold. <laughs> og jeg kunne bare allerede mærke, det her det er bare galt. Jeg står hmm. sammen med nogen, der slet, slet ikke vil det samme, som jeg vil. Og ender faktisk med at skulle spille kval med Brabrand og have fornemmelsen af at jeg skulle slet ikke have været her øh, og det var sådan lidt, fordi jeg stod jo med min gamle klub og vi gerne gøre for dem men samtidig virkede det helt lumt og, og det, det, det var ikke godt ender med, at vi så kvalificerer os til divisionen og jeg skal jo spille i Brabrand og var egentlig øh... nej undskyld øh, ender med, at vi ikke kvalificerer os jeg skal til Våle, tager derud Bjergen Bro trækker deres hold vi kommer i divisionen med Brabrand alligevel de skal alligevel bruge mig, hvor jeg siger, det, det, det vil jeg virkelig ikke særlig gerne, og får så lov til at smutte. Øh, og man kan i hvert fald sige, at det har været en af de ting, der har været skældsættende for mig, fordi jeg bare lovede mig selv efter det. Jeg kommer til at gå med min mavefornemmelse, øh, mm. og det gør jeg hele vejen. Og man kan sige, at der kommer også senere, hvor øh, om jeg skulle til gok øh, til Viborg eller til Aarhus på det tidspunkt, hvor alt... I må skrej på, at jeg skulle en tur til GOG, hvor det, jeg boede lige ved siden af Aarhus, og det havde givet mening. Men, øh, men, øh, men det var så ikke noget svært valg. Og så kom der så senere øh, øh, det, det, der så blev lidt sjovt et eller andet dag, at, øh, at jeg faktisk var ved at skrive kontrakt med Kiel, øh, og har faktisk <laughs> i min skrabbog en øh, Kiel-kontrakt liggende, som kun manglede at blive skrevet under. Som, øh, som, hvor blandt andet det er Jacobsen, der ringer til mig, og sætter forbindelsen op, er med nede i Kiel, øh, sammen med Lasse Svand, hvor vi tager ned, og er også med, med. er også med, Svand er også med, så ender det så med, jeg kan faktisk ikke huske helt, hvordan det er et eller andet, men Svand skulle i hvert fald, det endte ikke med, han skulle med på det tidspunkt, og jeg skal så øh, alene til Kiel, øh, og Flensborg havde bare altid for mig været størst, øh, men ja, øh, jeg var ved at skrive under på den der kontrakt, og det får nogen så at vide i Flensborg. Øh, jeg bliver ringet op af Søren Stryer. Øh, han synes heller jeg skulle tage til Flensborg. Mm. Og jeg bliver bare, altså, sidder der, lille dreng. Øh, I øvrigt var min, i gode søjne, agent. Det var min far. Så, så altså den der med. Jeg var jo slet ikke nået til. hvor i dag har de fleste jo agenter og alverdens ting og sager. Men, øh, men skulle jo så finde ud af, hvad gør jeg ved det her? Og hvor jeg sagde. Jamen, min, min mavefornemmelse siger bare, at jeg vil gerne til Flensborg. Jeg tog så ned og snakkede med blandt andet Lars Christiansen, hvor jamen, han havde, havde et år tilbage. Øh, så skulle han noget andet, så det kunne godt blive et år sammen. Men så var han i hvert fald helt sikkert væk om et år. Øh, han spillede så fire sæsoner efter det. <laughs> øh, det var måske ikke helt super tilfreds med. Men det betød jo så, at jeg endte i Flensborg øh, i stedet for Kiel. Og det startede lidt hårdt ud, og det endte jo også med, at jeg blev lejet ud til Skjern. Og der sad jeg rigtig mange gange og ønskede, at jeg havde taget til Kiel i stedet for. Øh, og nu spørger du, om der er noget, jeg fortryder nu. Nu sidder jeg og har spillet 10 år i Flensborg. Sådan, og det, det var det, jeg ville høre. Og det, <laughs> øh, og det gik fantastisk, så det, så det blev jo nok det rigtige valg. Og jeg kan da godt være nysgerrig på, hvad var der egentlig sket? For som I hmm. siger, havde jeg spillet, som jeg gjorde i Flensborg, jamen, så kunne det være, at jeg havde været øh, 14 år i Kiel i stedet for. og Ja, de det, det var det. Uh, og som jeg siger, Det kunne også være At det var den samme lille dreng Som var i Gok, Som efter tre måneder gerne ville hjem mm. Og jeg så aldrig mm. Havde spillet noget Det er ikke til at vide Men jeg ved At jeg fortrød undervejs Og sad og tænkte Jamen Lars Christiansen Han tager jo ikke hjem Han bliver der jo Og altså uh, Og det var egentlig Rimelig hurtigt klart for mig At han kommer ikke til at tage afsted uh, mm. Så det blev Det blev en træls fornemmelse Der i starten uh, Men uh, Men jeg men, synes men, heldigvis det, det endte godt Ja, og trods alt så fulgte du så din mavefornemmelse. Og det var ja, det ligesom det, jeg. der var humlen, så vidt jeg hørte, ikke? Altså det der med, at du lærte det der tilbage med, med Brabrand vol det handler om at følge den der mavefornemmelse, så da Flensborg melder sig på banen, så det er det, der er mavefornemmelsen, og så kan man så sige, på trods af, at øh, øh, Lars Kristensen så blev der, så ender du så med at være en lang karriere i Flensborg. Ja, ja, og noget helt andet, der så er en lille sidebemærkning til det, var lidt sjovt, at jeg jo havde fornemmelsen af det der med, at Flensborg var jo storbror, og det var dem, der var størst, og det var dem, der var et eller andet. Og så kommer jeg jo den, altså, så kommer jeg ned, hvor jeg, hvor jeg jo tænker, hvorfor har jeg ikke undersøgt det? Altså for mig var det bare, det var jo der, jeg havde været nede to gange. Jeg har i øvrigt i en flensborg hue, fra jeg var nede og se dem spille, og et Flensborg-glas, fra jeg var nede og se dem som U14-drenge-spiller. Det var, det var det største Flensborg-handelvidt. Ja. Øh, og hvor Kiel var sådan lidt mere ja. Og, og hvor så kommer man ned og finder bare ud af At Kiel har bare været med i 100 år Og er dem der altid har været der Og halen er dobbelt så stor og alt muligt hvor sådan, Det var bare sådan en, hvor, Hvorfor har jeg ikke lige undersøgt det øh, men, øh, men Flensborg var bare Det var det største for mig Vidste du godt Niklas At, at der lå en uh, uunderskrevet kontrakt øhm, Nej Ikke sådan 100% Jeg vidste godt at, han, at der var blevet snakket jeg vidste ikke, at det var så tæt på, faktisk. Jeg kan så sige, at jeg var nede og snakkede jo så med øh, Norka Sederrucic, efter at have øh, lige øh, hvad blevet præsenteret, og de der ting kommer med op øh, i loungen, hvor han så kommer hen efter deres kamp. Øh, jeg står der sammen med Svand, hvor han så siger, at ah, øh, jeg kan forstå, at I skal hernede. Øh, prøv at høre, det skal I ikke være nervøs over. Hernede kan man også godt spille en dårlig kamp, men ikke to på en sæson. Og så gik han og, og, og, og jeg er stadig sikker på at han, mente det. han var ja. Det tror jeg han har gjort Ja det, det tror jeg også Men altså hvis du nu skriver den der kontrakt under nu Og sender dig ned Så kan ikke lad gå ind med den på kontoret Og så øh, kan du spille der de næste 2-3 uger Så ved du hvad du skal lave indtil I skal spille pokalfinal Ja det kunne faktisk godt være Jeg skulle, jeg skulle, jeg skulle prøve det ej, Vi har ej, et par jeg, kampe jeg sikker... vi skal overstå <laughs> Ja der er mange kampe tilbage Ja, men hvad så? Øh, der sidder jo nogle lyttere derude, som øh, måske også... Øh, nu snakker du selv om, det her øh, UT er blevet så øh, formaliseret, så prof professionelt måske allerede, eller så standardiseret. Øh, øh, snakker du om tidligere i udsendelsen, ægget, øh, Men der sidder måske nogle lyttere derude, som, som godt kunne tænke sig at fået et lille råd fra en... Øh, fra en spiller, som har været, haft en lang karriere, og har haft, kan man sige, en mental styrke til at have en, en lang håndboldkarriere. Øh, hvad kunne dit råd til sådan nogle unge spillere, som, som drømmer om måske at blive professionel, hvad kunne det være? Jamen, ja, hvad er det? Jeg var lige ved at sige, jamen det er at nyde det, at gå til mm. håndbold, fordi det er sjovt. Øh, jeg, jeg tror ikke, der kommer nogen gennem... Øh, og blive pæset fra start til slut, og under alle omstændigheder, tror jeg, det du får ud af det, er, er ikke det du vil. Mm. Øh, altså den der fornemmelse af, øh, ja nu sagde jeg jo fornemmelse før, men, øh, men gør de ting, der er sjovt, og hvis du gerne vil være professionel, og står som u jamen så træner, og træner, og træner, træn, fordi du synes det er sjovt. Mm. Men jeg tror ikke på, at, øh, at du som, så lad os kalde det, U12-spiller, ligger i styrketræningslokalet og, og ikke gider. Der er selvfølgelig dage, hvor så skal du ud og løbe, og du synes ikke lige, det er sjovt i regnvær og alle de der ting. Det er fint nok. Men helt generelt skal det være lysten, der driver værket. Øh, og så har jeg jo altid på, øh, på den med trænerne, hvor man jo som u både 10 og U12 og hvad det ellers er, gerne vil vinde. Hvor jeg tænker, jamen det er også fint nok, at man gerne vil vinde. Men... Måske skulle vi kigge på individuelle kompetencer, og hvad det er, vi udvikler, og hvad er, hvordan vi udvikler menneskerne og øh, børnene. Hvad er det, vi giver dem med til fremtiden? Og få lavet nogle mennesker ud af det, og nogle øh, individuelle håndboldspillere, som kan en masse ting, har en masse færdigheder, og at man ikke tager og siger, ham her, der er stor, ham sætter vi ud bagved, og så spiller vi tre mand til ham på tre meter kast, og så vandt vi også, og så går vi glade hjem. Jeg er mm. med på, at børn synes, det er sjovt at vinde. De skal også lære at tabe siger heller ikke, at man skal spille socialt og blande alle sammen. Øh, der skal være dem, der går op i det, og dem, der ikke gør. Men, øh, men sørg for, at det er lysten, der driver værket, og at man kommer, fordi det er bare sjovt. Og det gælder egentlig hele vejen op. Og hvad er det så, der ligger til grund, øh, den primære grund, kan man sige, <coughs> til, at, øh, at du stopper nu her? Øh, jamen, den primære grund, som jeg plejer at sige, det er, at jeg er færdig. At... Mm. Øh, jeg har givet det, jeg havde, og, og der er ikke mere. Øhm, og det sjove er, at for et par år siden, da jeg skrev under, først i skjern, hvor jeg sagde, tre år, det passer. Det er det, jeg har til. Øh, kroppen var ved at have lidt ondt, og øh, det havde været nogle lange busture og nogle af tingene. Så kom jeg jo hjem, og så øh, var der nogle af tingene, der løsnede. Der var også nogle ting der nærmest blev værre. Jeg fik flere skader, efter jeg kom hjem, og tingene de ligesom løsnede op. Øh, min første sæson hjemme i Danmark blev fantastisk Den anden sæson blev noget værre rodet med masser af skader og Fibersprængninger lidt i tid og utid øh, Men øh, Men det var ligesom om hvornår, hvornår er der ikke mere Og kroppen har egentlig her til sidst fået det bedre og bedre Så jeg har egentlig ikke sådan voldsomt ondt og, og har været glad over at slutte på den her måde Som jeg også sagde At slutte på toppen Det er for sent Det når jeg ikke Så <laughs> vi Så glæder vi os til næste sæson Ja, men, men, men jeg synes, det har været fint at spille her til sidst Jeg spiller, jeg synes, det går, går godt Jeg synes stadig, jeg kan være med, jeg kan levere De ting, synes jeg er fedt At jeg ikke skal slutte med at sætte et par sæsoner på bænken Og bare mm. være ligegyldig Og så samtidig vil jeg sige at Mit hoved er ved at være færdig og fyldt op Jeg glæder mig til rigtig mange andre ting jeg Kan også godt mærke Der, hvor jeg altid har fokus på andre ting ved siden af Jamen så er der ting, der er begyndt at fylde mere og mere Uh, og samtidig vil jeg sige Det var virkelig lækkert at få sagt I starten af den her sæson Det bliver den sidste Og jeg kan faktisk huske det fra Flensborg også, Hvor da jeg ligesom vidste Prøv at høre nu det er en sæson Så gav det lige det sidste luft til at Nyde det have det fedt Og, og spille en fed sæson så, så jeg er klar til at stoppe Men synes bare det er mærkeligt At jeg er blevet en der, der skal til at stoppe mm. Altså jeg husker jo stadig mig selv Som 20 år Og løb rundt der og hygge mig Og jeg kan da godt se på billederne At der er sket noget men synes jeg synes ikke, det er så meget Nej, men jeg vil altså, Jeg vil så sige Selvom vi næsten har samme alder Så er du stadigvæk øh, I min hukommelse i hvert fald øh, En af de øh, De største Spillere, der har været os øh, Igennem øh, den tid, jeg har fulgt håndbold Og du har altid været der Som Niklas han også sagde øh, for, for 20 år siden var du der også øh, <laughs> Så, så, så i min optik, så, så synes jeg stadigvæk, at du er toppen. Øh, uanset om du så selv mener, at du, du slutter på den, eller ej. Så, øh, <laughs> tak skal du have. Du er, på, du er på mit legendehold i hvert fald. <laughs> ah, det vil glæde mig. Det vil glæde mig. Ja, ja. Niklas, har du noget her til sidst? Ja, jeg vil bare sige tusind tak for tiden og løsten og historierne. Det var selv tak. en fornøjelse. Og så øh, skal jeg bare sige, øh, vi lyttes ved. Vi ses. Du kan blive. Det er godt. Nej, du må gerne sige farvel. Nå, okay, så farvel. Jeg vil bare ikke sige, at vi ses. Jeg ved ikke, om vi ses i uh, podcast 2.0. <laughs> skal man så, aldrig så, sige, aldrig. Så, bli så bliver det, hvad jeg laver om det år. Yes, det glæder vi os til. Det har jo snit, det var lavet i samarbejde med BookBeat.dk. Husk, at man kan benytte den her kode Harpix ind på BookBeat.dk, så får man altså hele 6 ugers gratis lyt. De næste par afsnit, der udkommer, det bliver med den gode Emil Jacobsen. Det kan I glæde jer til. Hej.